Я спитав юного Понто, чи справді користь, яку йому дає служба у барона Алківіада фон Віппа, така велика і значна, що вона переважає неприємність і гніт, пов'язаного з нею рабства. Кажучи це, я недвозначно дав йому навздогад, що саме це рабство завжди було огідне, котові, в грудях якого ніколи не згасне дух волелюбства. «Ти говориш, – відповів Понто, зневажливо всміхаючись, – ти говориш, шановний муре, про мою службу так, як ти її розумієш, чи швидше, як ти собі її уявляєш зі своєю цілковитою недосвідченністю в усьому, що стосується вищого способу життя. Тобі важко збагнути – що означає бути улюбленцем такого талановитого освіченого чоловіка, як барон Алківіат фон Віп? Бо, мабуть, не треба тобі пояснювати, о волелюбний коте, що я став найбільшим його улюбленцем, відколи повівся так мудро і послужливо. Я короткозмалюю тобі наш спосіб життя, щоб ти яскраво уявив собі Яке приємне, благодатне теперішнє моє становище. Вранці ми, тобто я і мій господар, устаємо не надто рано, але й не надто пізно, а саме коли годинник виб'є одинадцяту. Я повинен тобі сказати, що мені влаштовано широку, м'яку постіль недалеко від баронового ліжка, і хропимо ми дуже суголосно, так що, раптово прокинувшись, не знаємо, хто з нас хропів. Барон смикає за дзвоник, і відразу з'являється камердинер з чашкою гарячого шоколаду для барона і порцеляновою мискою, повною найкращої солодкої кави з вершками для мене. Я випиваю свою каву так само в смак, як барон шоколад. Після сніданку ми півгодини граємося вдвох. Ці рухи не лише корисні для здоров'я, а й підносять наш дух. Якщо погода гарна, то барон сидить біля відчиненого вікна і крізь підзорну трубу оглядає перехожих. А якщо їх мало то є інша розвага, який барон може віддаватися цілу годину і не стомитися.